Апанас мовчки стояв, дивлячись кудись у небесний простір. Сашко підійшов, сів коло нього на землю, обличчя в нього було біле і весь час смикалось. «Та тут і Сашко!» – посмутнів Іван. Апанас раптом закричав з усієї сили «Проклятий байстрюче!» «Підземна земна гнидо, вугляна душе, наймитленіна й комуни. Кому ти служиш? Комісарська твоя морда? З тобою мова буде потім, сказав Іван. А я служу революції інтернаціоналу. І ще перемовившися з гертом, мовчки підійшов до купи полонених, оглянув їх уважно, розглядаючи кожне обличчя, мов машинну деталь на браковці. Пройшовся раз і двічі і почав говорити. — Хлопці, — сказав Іван, — от і скінчилася ваша служба у зрадника і бандита батька Махна.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 Бідняки, трудящі, будуть з нами, і всі як один до перемоги. Хай живе радянська влада, червона армія. Герд подав команду. Трохи людей одійшло ліворуч і стало, а решта пішла купою геть. Нешвидким кроком пішла геть. Всі очі дивилися на них. І панувала мовчанка. Купа відходила далі й далі. Вони прискорювали кроки, де хто став підбігати. Один вирвався з купи і побіг за ним, другий, третій. Уся купа побігла, як отара овець, побігла, що сили, не оглядаючись, тікаючи від смерті. Тоді, Іван Полович, наказав приготувати кулемети. За його знаком кілька кулеметів почало стріляти, і кулемети спинилися, коли завдання було виконано.